أرسل <أوصيح> عليها هذا الكتاب وتمهي بالخير يا فتاه يا فتاه بك نفسارين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلي الطيبين الطاهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم الفرائز وعلموها الناسا فإنها نصف العلمي قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة الأول يبدأ بتنفينه وتجهيده من غير تفزير ولا تقطير ثم تقزع ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفذ وصعياه من سلس ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقية بين ورسته بالكتاب والثم داد سراجي ابتداء دلن تاريخنا وشوا زبنك يوصوم القرو او خاص کر دل فشوق او این طلب ده ده او که جرا سراجی دا قیده گای سرد ده تیپنگوشی او مونده او او رو او دا بڑیر خیده ده ده ده او کال نشوکو زوکو نموالنا سیاج الحق سیب سازل چده دا غیل پارا دیر دیاد دا غو کچه را ها مخالا انتظاموشی و اللہ پاک ده خیر سرده سرده شی تا دی که فالتو خبری لا یعنی خبری اغینبا فرحز کم کال کی خباره آل لیکن دا مختصر تم کې دا داس طریقې سره کار کیږي چې صفاء شید الله په فضل سر کتاب خوان شروعو بسم الله الرحمن الرحیم نو وکړه حضور صلی الله وسلم وي هر کار چې دی د او داغه ابتدا بغل بسم الله نو شنو راغتاب کړی کار وي نو حدیث باندې عمل وکړو او هغه موافقه شروع وکړه الحمدلللہ رب العالمین الحمدلللہ رب دو مخلوقات تے حمد پلغت کی سطودن تے ہوئی استائل آؤ پا استلاح کی سنا دا سره سر پا قصد تعظیم پا مقابلت نعمت کی بھی اوکن نوی من حمد او دا شکر پا منز کی نسبت دا عام خاص من وجی دے دا شکر تعلق دا نعمت سر دے پور تا پلسان سر ای کبا جنان سر ای کبا ارکان سر او د حمد تعلق چې کوم دی ده جبه سرده پور تا په مقابله د نعمت کیوی که ده غیره نعمت کیوی نو د دی وجه نا دا حمد او د شکر پا منس نسبت ده عام خاص من وجه شو عام خاص من وجه ده منطق کتابونو کیوی درې مادی غواری یو ده اجتماع او ده افتراق ده اجتماع بسنگی تا دا اللہ پاک حمد پا جبه اوکو پا مقابله ده نعمت چیزویه رو شو دا حمد هم زکه په جبهه ده شکر همده زکه په مقابله ده نعمت کې د ماده د اجتماع دا دل احمد په جبهه وو لیکن په مقابله ده نعمت دی اولک محمد شو او شکر نشو د ماده د استفراف څه دی او جنان دا دل احمد کو په مقابله ده نعمت کې لیکن دجب ال پارکانو جنانو سره دا, دا شکر شو حمد نشو دیته وی درمادي دا یو ماده د اجتماع دا دا افتراق ديږي چې حمد نکوم حمد مراد دي زکه چې دین او قضا او چې هر حمد الله لره دي نو بیا به پتايي چې راز را چې مو خود خو, خو خلق تعریف کو خو خلق او تعریف کو د پیغمبرانو او غیاو صحابه او خو خلق تعریف کو پکار دي کم ځای تعریف انا حضور سلام و الى تروني زمو په حق کې تجاوب مکو ول بلکې خپل اندازې سره نو که هر حمله دنا خلل وبیاو او د بل چا حمد ومن چې الحمدلله مالو مدار شو چې په تدمو کې دا چې لفظونه چې پاري باندې خارجي اعتراض راځي به جواب کول او تہجد منشي دا چې خبر او ک چې د سرته من منکيږي نه نو تاسو بو وایو چې مراد د دینه اغه حمد او تاریخ ته جره خالص د خدای تر خواسته <تصفح> متوري مثال څنګه وایي لکنن تاسو صورت انعام کې واوره تک الله پاک کوم حکم مخنو ومتونو تان بیا اوریدل غت اریولما نل ماونی ول فبا فدراص شاهد بیا پس راشي واپس را نیغل ماونی ول نصافا فذا مبلسون فقت يعذبر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب بس کا کله شو من ذاریمان والحمد لله رب العالمين الحمد لله ذات رب مخلوقات ذات بول چاندې ملک کټ کول به چا دا د دا دا الله دا دا <ścoughs> <تصف> <تصف> <مدللہ> صفات ده صفات د لویتی لا اله الا الله او درو تر اسلام الله پاک کوئی پاغیما عذاب فقل الحمد لله و على عباده الذين اصطفى اي ګورو والله لردي دا مثال شو نو الحمد لله صفات د خدای أغا الله للذي رب العالمين شرب المحلوقات عالمين جمع دا عالم ما سوى الله توي <تصفيق> يعني دا الله ما سوى چه سونس دي بن عدم دي كا پيريان دي كا ملیکي دي كا جن... مطلب دا دي اسمانون دي كا زمكي طول عالم دي دا سوى جمع پديل حاس تر اولا اجناس دی دي یا پديل حاس تر لكا مشرق مغرب شمال جنوب دا طول يو عالم دي <تصفيق> الله تسغانان دا یدیش دغه تعلم نور مې چنانه قرطوبي تفسیر کبیر تفسیر معارف القران کې وای چې صالح زرع علم نور دی دغه علاوه اغه قرطوبي gibل د واحد پیش کول دي چې 80000 عالم دي الله اکبر خدای تا قادر مطلق ته حرف کوولش رب العالمین د ټول پالون لون کې ده صالحه دنیا بانی کیاوزه کې سو پوری برده کې ودی یوزې کې ودی برده کې خو یوزې کې ښه ده بل اوس کې ده بلکې دسترخوان همیشه ده رب العالمين. الحمد لله على اكرب دمخلوقاته حمد الشاكرين دي ته منصوب بنزل حافظ وای دي ته منصوب بنزل حافظ وای ایک حمد الشاكرين پشانده حمد د شاكرينو مراد الشاكرين ان انبیاء اولیاء او صالحین عام نیکان بندگان دي شکر یو و حمد یو نبی دایو نبی چې حمد الحامیدین داغی با جا صدا زکر شکر اشملی خان ده صده خان یو خان شکر صده اشملی خان ده زکر چه سرنگی دا پا جبه کیگی نو پا جنان ارکان و جواری خوصر اون کیگی نو پا دیلی حاض یعنی لفظ دا شاکرین وی تاسپوش زن فی پوکاوی حمد شاکرین که حمد شاکرین نو دا اللہ حمد پا نبیبانی درود دا دا استیابت لپارو لیالارد والصلاة والسلام على خير البرياة نزول در احمد دي بيه سلام دي بيه فغرد مخلوقات محمد الله نبدل دي جي محمد صلاة السلام دي وعليه صلاة والسلام دي بيه فعال با ده بالتبع جئيز دي الطيبين الطاهرين جي طيب دي او طاهر دي نذا الطيب وطاهر فمنس كسي فرق دي نورات په تو بین سره په دیز کې داې چې ان هم منظونه اسمي بال قلب قدن چېغه پامې دوګونه سره ق پاک خلک دغې وبد تواهری نه ان هم مبر نهونهلیسیې دا فرق شو او تواهین نمرات دادي چې پاکدي د غایسان د په جوواې هم سره الله دغ حفاظت کرد دی نو ته حفاظت منجانې الله و کې الله چې حفاظت کې ی محشوز شي قال رسول الله صلى الله و سلم واي حزور صلى الله و وسلم تعلم الفره دا فره سبحان الله شروع يكف قول د صلى الله عليه وسلم دخل الكتاب علامات لا جدين شروع دخل الكتاب د حزور صلى الله و سلم ده حديثنا او كتيمنا لطار ما كونه موافقا للمطلوب سرداغینه چې دا موافق د مطلوب هم دي ځکه چې فيه حصه علی تعلمه و تعلیمه زکپدی کی پیزی ورکی برنګختکی او ترغیب ورکی چداز دکای او بلته وخای داز دکای او بلته وخای وای حضور صلی الله علیه وتعلم الفرایز عز ذکر الفرائض فرائض وعلموها ان سعد تعلیم ورکی خلقتا وێنایو کله معلومه چې دې فضیلت یادته فإِنَّ حَالِ نِصْفِ الْعِلْمِ دَلْ نِمی مَعْلُوم د 10 شه ده دَل نِمی وڅاکو وي چې د نِمی علم تعلق د حيات سره ده او د نِمی علم د ممات سره ده, ده, ده نو دا څو علمونه مونږ ایستوکاو نو د هغې تعلق د څه سره ده د حيات سره ده او دې تعلق د سره ده د ممات سره ده نو دې وجهنه <تصفيق> فدغل اكتوباني ديتا نصف العلموي تاسو بوش دا روايط دا فقهو دي دا, دا روايط دا چا دي دا دا فقهو دي اما روايط المحدثين فاخرج البحقي والحاكم عن نبي هريرة قال قال رسول الله اسلام تعلم الفرائز وعلموه روايط المحدثين دا مشکات داتي بيان کرده جابو هريرة رضي الله تنه هويج رسول الله اسلام تعلم الفرائز وفرائز ازدكاي وعلموه داغی تعلیم ورکای معلومه داشوا چه اول ازدکا بی بلتخایا اول ازدکا او بی بلتخایا بخاری کی حدیث را دی دا عقبہ ابن عامر باب دا فرائض او کی بخاری روایت نقل کلے دی چه تاسو دا ازدکای لیکن پشاند زوانینو مگر زائی زوانین ات کالیا لن گزار اتیر اخلاس ای چا تا پوستی ابل زکه شی خبر او اخلاص گرداس نه ځانین اٹکلی غومان والا دغه مکه وای حضرت عبد الله ابن مسعود وینا کوي و یو بدوراغه یو څنګه دیوي چې زموږه سوګمور ده ا کوم ته د دې چې کوم ده صحیح مساله بیان کا څنګه به کو هغه زه نه پويګم وی ته څنګه چې کوم له مهاجر چې په دې باندې نه پويګي نو خلک زداکا ابل ته یو نقطه دا دادا د ګرات جواب ده ځکه چې تاسو زکړه بلته دیو خو نو هدا صحیح قانون سره به تقسیم وشي حقدار ته به حق ملو شي هغه به مطلب دا دا حرامو ده استعمال نه به حقدار ته به حق ورسیږي نو دا زکا خپلته وخایا له روایت د محدثینو به حقی حاکم د ابو هرره روایت کړ دی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرایز زککه وعلموهه د تعلیم ورکیفه نه هیڅ بللم فنون دانی ملم و انه دا ده بير نن دهير په دې ملک باندې ګرځا نو هر ځای کې ځاتا بدای شو معلوم نشي چاغه پدي باندې خبرداري حضور صلی الله علیه وسلم چې गवناو کا اغا شان لدا اکثر د شيخي کتابونه ولې د میراث مسله دی د میراث اغه به چې کمزې کې راځي داغې نه شلږي مخکې چې کتاب نه بس کی طالبان ته اوس ته امتحان ټیم دیو کنه او جو دې دېنه بسکو زره برزبه نور وای هغه ته معلومي چې دا غردنه د میراث باسرزي اره وای دا ته علم ترڅکې چې هغه مخ کته دومره لوی اهم مقصودی خبره کټکای نو داس دا څه کا کس څنګه کی نو بیا په سبا کلی کی تا توې نه کړی مولای سی په فارغ شوی یا منګه ورېدل دی یا ا دې را خو شم خوشاله شو تا پرات نو تعاله فقره دا څه دې یا دا مونګه څنګه ما سالتا جوتا ته پتر پلازم موږ مځه زمو واري سان دي چې تعالی دا فن راضي تبو ته اوسي ته ویم کپښتا تاله تعالی نو راضي دا از در اوچمه کبداده پګړې تهړل دا نو دیابا خام خاته وای دیر دین خو زمون سرې ته زمون دا چې مان سرې نه راغل دیابا ګورو کان نو دیابا ته چل کې نو دا دکا پدی کې اٹکالې نه چلیږي تاسو پوښ مو ف دانی لم دیوا نوون سا دابیرکلی شي وه اولو ماون زمن عومتی داریای د دا محدسیین د مشات کې دي زما د اومد د سینونه به دا اول داختکې شي تو نان چې نن په د ټول ملکې ته ګرځ نو قسه دغه شانل ده بلا شکه. ور دامینی مسوط باید دارمې د ب مسوط نهقلل دی الله تا قاله قاله دسول الله اطررم ت د مفرای جولی مو نار. فارسی زکه او د تعلیم خلقه طور کوي فینی فینی مقبوز یعنی زبان قریب زمان, زمان فینی مقبوز یعنی ان قریب د قبض کې دویم وال علم سيوقو بازو ويظهر الفتن علم بن الطوشي فتنه بسرغن شي حتى يختلف الناس علي في فراز وفريزه دکسان په يو فريزه کې فريدين مراد میراث باسته په دي کې باختلاف کوي لا يجدان احدن چالبه نمومي یني ذاتي عالم شاګه دي په دوالو مونږ کی شریف فیصله وکي که چلے اٹکل پر چلے اکثر با معلومات تفطو لا لشي میراث اغه از گزار راځي نه نه فل دي پ جرم کی مبتلا که په فل پ جرم کی مبتلا شي دا میراثی چاته لا بغیر د قانوني شرعي نه نت طول عمر ګننګار شي اغه بند حرام خورول شه دیو بل دی ورکو بل شه بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان به اختلاف په یو یا باندې موږ یې هغه تفصیلو وکړلې شي بہرحال حدیثو کې موږ الفاظ فقهاء ومن نقل ک دین معلومه شو چې دا فن دی او چت فن دی پدې حدیث کې لفظ د فرایض راغی فرایض جمع د فریزی ده دا, دا لفظ فعیلتند ده دا د فرض نه دا د سنه فرض ده دا لفظ د فرض چکم ده ولغات کی د دې غلی معنی را دي تقدیر عمر را دي فرض پمانه ده تقدیر فلسمه فررستم فلسمه قدرتم نو فرض پمانه ده تقدیر چون دا تقدیر او فرض د جانب الله نه ده نو ددی وجن دمانه هم سیفوا فرض پمانه ده قطعی عمر را دي قران کې شته نصیب مفروزا جو دا مخصوص وداغه د مال نه وارسان ته بور کولې کې ګل دی وجنې ہوئی مقطوعا محدودہ دارنګه دا لفظ د فريزي کې د فرض دا په معنا د انزال هم راځي قران کې راځي ان اللذی فرض علی کران لواتو ک کم بادشاہ چ پتا باندې قران را لېګلې دے ان را تو ک الى معاد تاب معات تبہ واپس کی تاب معات بیا واپس کې ان لذی فرضا عليك القران لرات دک الا ما دین کوم بادشاہ چ پتا قران را لګل دی د دې کې لفظ د فرضه را لګل دی دا فرض په معنا د سې شیدې یعنی انزل دی دا فرض په معنا د سې شیدې یعنی فرضا عليك القران انزل نو دا لفظ د فرض په ګنو مانو سره راځي قتا معناهم صحیح وا او فرض په معنا د انزول دا معناهم صحیح ان الذي <سؤال> فرض عليك القران راتو کلهامات کم خدای چې پتا باندې قران را لېګل دې هغه پتا ماته بیا واپس کی له حضور صلی الله علیه و آله شو خپل ملک ولیا شو ځکه محبت فطری کم بادشاہ چې پتا باندې قران را لېګل دې نو فرض په من دقدره دې فرض په من د انزل دې نو د دې علم فرائض حضور د جانب الله نشو دې اندامانه دې کې صحیح وا تاسو نه معنی پد دې کې کېږي نویکم بادشاہ چې پتا قران دا لیګل دی هغه متا معاف ته واپس کیه مات نمبرات مخه موه تا مده جنان چې الله پاک پسند آد هجری کې رمضان کې حضور صلی الله علیه وسلم صحیح سالم واپس التبوت او فتح وشوا تاسو په شلې او هغه دې کې دې نو مطلب دا دی د اسلام حکومت قائم شو څنګه ودا هغه سی پورا شو د لفسه دا د په ګو مانو سره راضي نو فرض په د تبين هم راضي فرض پمانه ده تبيين دي قد فرض الله لكم تحله تائمانكم دم قران کېشته فرض پمانه ده حل را دي الله تعالی پاره د قسم پرانستل او د قسم چې کوم دي خلوول جهيزګري دي دمانه هم پديږي کې صحيح ده قد فرض الله لكم تحله تائمانكم یعنی بيناها د قسم طریقې اخوذله حضور صلى الله عليه وسلم وای چې چا قسم اخوذ او داغي خلاف فرضي او تغرخ کاره شو نو داغي خلاف فرضي دی او کی او بیا د داغي کفاره ده دا کی نو فرض په معنا د تبین قران نه حواله شو نو چون کی د میراث په بابت کې تبین من جانب الله شوه دی نو ددی وج نه دغه معنا هما فهي شو داغه مطلب دا داده چې فرض په معنا د احلال عمره دی ما كان على النبي من حرج كما فرض الله له نيشته په نبي باندې حرج فار کی فرض الله له یعنی اهل الله له تفاصي زمانہ کوي ته دنه حلال کړ دي نو دلته لفظ د فرض معنا د حلال والی دا معنا هما سیده چې د مورث د وارث لپاره خدای حلال د مورث د وارث لپاره خدای حلال کړ لقد كانت فرص بمعنى ده إحلال الشي ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له يعني في فيما آخ الله له زينب سره ده حضور صلى الله عليه وسلم نكاة وشو ندردتا جده نو باطل پرس خلقو يترازون شورو ك اوهو انگور سره نكاة وكو فهين انگور نده انگور نده انگور آغة تواي چه ده زوية خزائق نده پردی زوية تزوية هو انزوية غلو در نو کد پردیش دیو زیو نگر دی دا نو په عالم کې دوه خدایان محال حال زیات بطریقه اولى یو تا نو د جماعت کمته دزبونه دي هر یو باندې زده محمد صلی الله علیه وسلم نو زیات کوئی کم نو الله پا کوئی پردیش دیو زیو نگر دی او په یو سینکه دزونه نشته په یو جهان کې دوه خدایان نشته دوه نو ديږي کې لفظ د فرض راغه دا پمنه د احلالون سیدی ما كان على النبي ان يخرج فيما فرض الله له نيته النبي لبارا څنګه چې الله تعالی فارکم حلال کړ دي چون کې دا ټول معنی پدی کې صحیح کیږي نو د دې وجناب منګدا وایو چې دا لفظي ټول لبار صحیح دي رسول الله صلی الله عليه وسلم وایي انذكر پر استعانه الله سبحانه ذاتاليم والکید دي خلقو و انها نسب الْعَلْمِ دا علم میدان ملم ده داسی شه ده نیملم ده د کتاب د شروع کولو د مخ کې یو څو خبرې ضروری وي او کنه موضوع دا علم چې باید د دې موضوع صدا او د دې تعریف صدا او د دې غرض غایه صدا موضوع هم ضروری ده جردی موضوع صدا تعریف چې په سره شه معلوم شي څل परे کوي اخیر اگو مالو بول پکال دی نو تعریف موضوع غرز و غایا ده کتاب ده نحاید ضروری دا <coughs> آلتا تاس تپو منطق کسوی آلتون قانونیتون تعریف ماراتو حضینال <coughs> خطا فی الفکر چه منگو گرو تو لخطا دا چه منگو گرو دا اصل شید آده داستا دا. دا محشری کل دی و تعریفو ہو وی تعریف دی فن چده لکا در المختاق دا علام علم با من فق او حساب علم دې په اصول دي فق او حساب تورفه به حق هر یو من ترکه څخه جداغي په ذریعہ سره د ترکې نه د هر یو سړي حق معلوم شي علم با دا علم دې په اصول دي من فق او حساب د او د حساب جداغي په ذریعہ سره حق د هر یو سړي د ترکې نه معلوم شي او پا دیکی اشک نشتا ده داد دی سیشه شو تعریف شو زمان په خبره بانی پوه شوئی باقی دی موضوع صدا نو موضوع هو ترکات موضوع دی ترکات یلی دا چې چه سپایت شو مالی متروکا دا تقسیم په قانون دا شرع اوکا داد دی موضوع دا داد دی سدا نحوه کیوه الکلمت والکلام دا غینا دا موضوع کلمه او کلام تعریف هم کینول بهم سوای تاسو په خبره باندې ا منطق کی او تصور او تصدیق ته فجیر تصور او تصدیق ته باغیس رمضان شی هغه چې په یپدا په د طریقې سره دې رفتار روان دي لدې موضوع ترکات دي د دې موضوع سجه دي صرف ترکات یعنی ما له متروکه د مرید هغه په قانون د شری باندې رسول غایې غایاستا محشیبه انکرد احسال الحقوق الى عربابها رسول دا حقوقو عربابوتا یعنی کم مالکان دی حقداران دی آغاغیتا او رسوا داددی سیشه دی داددی غایا دا داددی غایا دا تا قرآن از دکی حدیث از دکی سن پار از دکی تا تا سعادت دا دارینو ملوی گی دنیا دی ام خایستا کی گی آخرت دی ام خایستا لیکن دا چیز دا قید دی غایصہ دا اسال د حقوق او ارباب و تا او دا کی په تعین د سهامو یعنی تعالی قدرت خدای پاک در کی چې دا غي په ذریی باندې صحیح نقشہ جوړه کی ګورا دا فن چکم ده بظاهر دا طریقه آسانول ښکاریږي چې بيدان ریغونی کتاب ده لیکن دا و او یو چې بظاهر دا لوغه نقاریه حقیقت کې د نړۍ دا خولمای لیکن دا چې د دی سره ممارست نه نا د دین بیا رسته کیږي دا مستقل فن دے. پا دی په دې کې خون دے. دا دی قیدی دی دا په یو ځل نه ایستکیږي د زلاله اترزله او ویلېږي ممارست پیدا شي په څه تغینه نو حدیث کی راځي د بخاری عقبہ ابن عامر و چې حضور صلی الله علیه و چې تاسو د دې میراث په مسله کې پسند ځانینو مجرداي والین اکثر لون گزار را چی دا څنګه دا صحیح طریقې سره یې دا کول دي له قسمه حدیث تاسو واورې تو د دې موافق صحیح دا صحیح ده کول دي اکثر دا شکایت پتو وترانشي څول کی هغه شی دی یو بل څه ملو شي نو دا چې مکوا ازداګه نو ځکه طالبان اکثر دا خبره حکومت یا غنی ګره فتنه دل جوڑے شي <تصفيق> ا هانا ت تعلي والكددي خلقته دان م لمد قاله و لمانا ررحمهم الله تعالى زمغله ما يني خلفيا ررحمهم الله تاللى وي تتعا قو تيقة المية تيق ترك دو الفدسيدي مطعا ناقتيب تقي ديتبوري حوقوق اررب مرتبة دا حوقوق اررب داسفتتي او دا مصور سره دا صفتنا دا فائل پرد تتعلقو دے متعلق کی گئی پا ترکی دا محید پوری حقوق صلور و سبحان اللہ اا حقوق صلور کم دی تکفین دے دین دے وسیقت دے قسمت د ترکی دے دا ذاتت دا بیان کری دا وی حقا شیع چی ترکی دا محید صرف متعلق یا به د محید پا کې کی برخی یا با نی الله اکبر د مړیوم راښته صبره کده کورونو پیسې ګټلې دي صرف کفن پای کیو فقدا وي چې پای کی قیمت لا زیاتوم دیر نه حکموم دین نه برابر وي ادا قبر جوړوي وی نواب د ملک دمر لوی وزیر د لوی سړی د قبر لای جوړه هاغه ډیر فټ او ضواله هغه چې څومره د قد دی ای زاید دا سپنج کوم د غوت لاند او را و کنه نه نه دومره د بیا بیا دسی حدیث تلمیدی ک راضی چې حضور صلی الله علیه شو بیا دفن کیدلو شکران راغی شکران رسول الله مولا مریو مولا اسلام مالک مملوک دواروبانی ریته دا دین اسلام مریو مولا لفذ رضی نو هغه سوري او صادر راول د حضور صلی الله علیه و سلم د جوسي لاند یې غواچو کیاله حضور صلی الله علیه و سلم جوسام مبارک ومنتدی لپاره چې دوه مې نور صحابه او هغه چادر چې و خپل لیک او یې ضرورت نشته ضرورت نشته ده تاسو په شوي تریکید پوری حقوقی اربع وجد زبر قاعده هغه شی چې متعلق کیږي تریکید مېت پوری یا مېت لپاره پای کی برخه وی یا نبی یا ببر خوی دم وړل پارا اولای یكون نو هغه اول چې برخه د مې یتال دي ته تکفين وای دې ته سوې د د پکرونو یربلو مال کې په دومره لوی جدادونو نوابه خانګای کې چې جمیل جو یو چې کم دې روان او جار قميص آ یو مطلب لنګ یو تنه چره لپاس یو چادر چاپېره ک در رجل لپاره دې سنت اته د نان لپاره پینځه ټول عمر دې دنیا تلاس وینځه حصي سمرده ده مرده تا سمره وابره ده تا سبوئي قلقنا <تصفيق> ميت كبير نمطلب ده ده جو كفن ده او طوام جي حصي ده ميت فكين ده تا سبوئيش له مطلب باني يابا ثابت قبل الموت في او لا الثاني اما يكون ثبوته من قبل الميت او لا الاول والوسيط والثاني قسبة التركة غمخ کې د مارګنوي وسیه کړو ضد ته وصیت وایو کو وصیت نو وکړ ټول شی وساري باغري توستی ټول د چا شو ها تکسین به څنګه ښایي اکثر خلک څه چل کوي یره چې دا پلان کې وفات شوو جدا غړې دا غپات شه د زوی ملي شه په ترې پدې باندې کوم معلومي امرز کوي نسوابه ملایږي هغه څه د ثواب زیاته زنه جوړای الله هو ته زنه جوړایي ثوابه ته ملایږي یار جی داغنہ تین پاتیشا منگوی چر دامولی چیتہ وینو لکین دا بہ خے دا وینو لکین دا بہ دا بہ خے دا بس نہ خے نہ ہوشیدہ پر دے دے تے زان نہ جوڑائ اصل کہ جہل مولیکا بیماری, جحل بیماری دا جہل مولیکا بیماری دا یار جی دا کہ کرے تب زان لجوڑائ دا ساش نہ مووی دا ستانہ شوت مرتشیفیز معرفت کری دی یعنی قليل او که قرآن پاک کې د الفاظ راځینو په دې باندې تذکرہ کرداد چې او سړی بیمار و په یو بزګر نه هغه پر الله نو چې څنګه لاړ نو دیوبلې دل نه کافه غسله و فات شو نو کله دې عوام توغو نو کې دې چې چا د سپېره دا چولوي چې دا خو د درې دی ویل ګول پکارن تا خو وشتوم راکلا کم دې نه دې چې ورګیا اوی له په دې تل لا و مختلف اوی خپکه کېمو غاډي و د دوه تل د دوه مونږه مږه مستو چې دا د مرشورو د شهره پردې شو نو زموږ له تنظیم خپل دنه وټه خپل نشته بس دلیل کې کثیر وي اته باغی بانی پهین خبره ما تا کټوای ما تا سمسایې نشي ورکولې ما تا کورسای نشي ورکولې ای چې قانون شریعه دی تا ته تاسو په خپل بیانې خوبه مضیه په خوان سره چې اول تک فين تجہیذ بغیر دا یل مطلب د تفسیر نه او بغیر د تقدیر نه چې نه بدیر کن جوصی کای به و یا خدا کا پیسو ته پټه موجود اسی خانتای ولاغستان ان ندیر زیاتی دغه چې ضرورت پشت رسول الله صلی الله علیه وسلم دابزو خراب بش بیا د وصیت ما د که دین دی د دوونو دی دی دی. دین بعدا کلی شي اگر کورسا او تسمیلا ونشي دیو جنر رسول کریم صلوا الله علیه و سلم په یو موقع باندې جنازه نه وکړي په د دین دي په صاحب را پور مختلف روايات را دي بیا رسول الله دا فما دي که د علی سی واقعي را دي بیا د بل صاحب را دي پخغينه جنازه ولا وکړه دا دجر شو چې پر دین په ځان باندې مفریدا نو دین چې کوم ده دا کلی شي دین په پخج دي بیا مسله ده وصیت تا وصیت ثلث کې د دا غینا یا کم وي خو زیات نه وي وصلثو و وصلث خیر وصلث کثیر قضا فی ابن کثیر یعنی مطلب ثلث غره یعنی ثلث نه کم وصیت او ک زیات مکا چې څا چې کم ده اغنیا شي څا پغه میراث سره دا غره د دې نه چې هغه د خلق نو غالی په حدیثو کې راځي نور باندې چې دین نو دغه کوي په زونه کوي د خپل خلق د فنکاريږي وکه د پیرزونو خپل قرابت دا د یو جن حدیثو کې راځي خپل قرابت باندې صدقه سړې کوي ناګدو ثواب راځي یو څلره نه په اړول له شو خپل شیزه ته ورسیږي تاسو په شوي نو علماځه من حنفيوي چې د ترکید میت سره حقوق اربعه متعلقيږي او غتول په ترتیب سره د معلوماته شو پای کې بنسبي ورکړي پای کې باخه دګه سره ترتیب دي الاول فرساني بیا ثالث بیا رابع په دې سره الاول يبداوا بتكفينه ابو الفائكه دا دیت دا بوش په تکفين داغه او تجيي پتا ناولو سبحان الله دا تجهیز دا غفلت وای چې ميتو ته محتاج دي ته خو حاجت روا دي وای دا کول دي نا روا دي ادي خو چې محتاج دي ها اتو حاجت روا دي نو استاد اقول نا روا دي یله د مارک نو واخله دفن فوري د ټول عمل ته چې د تجهیز ویل کې نو بری کی تفین پخپلا راغې بری کی تفین پخپلا راغې تفین ته ضرورت پات نه شو لیکن د نومیزه کواغ استو چې بای سره انتہائی کنجس بی غیرت ای هغه چې د تاغل شي کی لري چرته اساس دغه دغه چې افیرې کې پلاشتګه جو کې لګا نو د زکو وی چې د فقیره د تفین پکه دې من غير تبذير ان بغيض تبذيرنا ولا تقثير ان بغيض تقثيرنا تقدير کوتائی توئی تبذیر مبذری توئی ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین التقdir او تقدیر دا شریفیاں نور کتابوں کوئی پیتی بار دا عددن کی دیشی پیتی بار دا قیمتن کی دیشی اس دیناری دے لپارادری کا پردے یعنی کفن دا سنت ا کفن د کفایه هم تدا دیږي سمره وشو حدیث وکي راضي با صحابه تاسو اچي ده هغي کفن دل کول یو کپڑا کپسر اچي خپل بربنديږي بخاري کي قصار اچي قطفوه اچي سر بربنديږي له حضور صلى الله وسلم شو نو وينو ښا رسول الله صلى الله عليه و پسر باندې کپڑره والے پخفو ولا زخر کي ده سرګړې واخ کي ده دا ديتا کفن د کفایه وي مجبوري دی اخو دغه کسانیو دې جمله د فنکلي شې د حدیثو کراغلی دي نو بهر حال غفند وسنو د نارینا لپاره لکه دری کپړې دي درن او اضافه وکړه استاد نارینا لپاره داس کپړې ضرورت پاتې نو شو ضرورت پاتې عادت په لحاظ سره بلاواجه اضافه کوي خلدا یا د قیمت لحاظ سره یو کپڑا د 100 روپے دزدا بل کپڑا د چاغا 20 روپۍ گسدا بلہ کا پلا د چاغا 80 روپۍ 100 روپۍ گسدا نو ا 80 100 تصدیق ورته اے پاګه درمیانه باندې اتفاقو کی اے خیر العموری او وسطها بغیر د تبذیر مبذرینا چې خامہ خاصی فضول پیسې لګې دن دا معلومه شو چې ان فضول مندی د دنیا دخل کو چې کم سلفلر روانه د فدی کههما مبذری منشفا ولا تقدیر سماتو گزار دیونوه من جمیه ما بقيه من ماله ده حق ثانیف بیا با ادا کلې شي دا هغه څه من جميع ما بقيه من ماله د ټول حق نه چې د مال نپاتیش د د مال نه چې سوم رہی صفاتیش وا د کفن دفن لروسو نو داغه دیون به ادا کلې شي د حق سانی د ټول نه ما بقيه من ماله یعنی پس د تکفين پس د تدجہیز نه دی نه د مال وبخوا کچرې د باندې نو تکرین او تجهیز کچ نو یعنی د قرض مالک چي د خوند هغه په د باندې جاتي نشي کول او دغي مثال شریحین د سخي لکه او سخت نهات مخروز دي نو حقدار له حق دا, دا, دا, دا, دا, حق دا, دا, دا حق نشته د نجامي وباسي د نجامي د نجامي نشي کوله ها داویل شي حاكم تجبید سخه میخه غیان کړي به زید د بلا بترشته د ما حق نه ادا کي یو حاكم باید د جبرو کی جبید پر لیکن جامعہ تی نی شوخ نو د لا د کفن سلسله دا د غړي حق, حق دا د د خپل بهر حال حق دی د بده کړه چې د پزاندار باندې قرض راوستي دی و جن رسول الله صلی وسلم د قرض مضمت کړي دي هر تل امکان پزاندار قرض مرو والا بیا به ادا کړی شي دا غو ديون د ټول مبلغې ممالهینا ثمۃ الفزوۃ وثایا هو دا حق سالص شو دینه پستو بیا د وصایا چلیږي دا اجماعی خبره روا ده د وکایاتک موسیتون دی لیکن کوم وصیتونه چې د قانون د شری سره برابر دي سُلصنا زیاد نه قران پاک کې د دې تذکره سورۃ البقرہ کې به ان شاء الله راشي تا حق ثالث شید د وقایا بادا کلی من سُلص ما باقیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سُلص خودل دے وسلص خو او سُلص کثیر بعد دین قیدی ولاګو دین نورستو نکپ دین کې د ټول مازدار وصیتوم ختم شو او قسمت د موارث ورغم ختم لیکن بریده ګناغار دي چې د افهام حافظان باندې بوجره ولي رسول الله صلی الله علیه چې جنازه نو کولم دغه نقطه او داوه چې دینه شر جوړيږي د فرد حافظان باندې مفردا ثم يقسم بین بين ورثتي بالكتاب والسنه دا حق را دي شدا اجماعي خبره کو دا تقسیم شي هغه باقی د دین لپاستا او د وصیت لپاستا په مابین د ورشو د دکی په کتاب سره یعنی قرآن پاک کسی سنگاری آخر دانتی ده خلکو کم رواج ده خلکو رواج ده پا کتاب سرا اپا سنت سرا اپا اجماد اومد سرا اپا اجماد اومد سرا, سرا گره یو زای الفروز دی کنه اصلی یو زای الفروز دی نقلی نقلی پیگنه دا چه کنه منه اوشی کنه نا جی را ده قرآن چورلو چرطا پاک پلو پسی ونو چورلیگی آه نو چورلی چو چوللې هغه چولون کې خه خلقت دي دلشلور کا دلشلور دلع بار چې ناس یو روپې ورنه کدا وابه دې ګستاخ ده بیا ادب نه وابه دې ده دا بیا ادب ده اره په وخت ته ته په کا د لختو سخت ته ته په حساب فویدا څنګه تقسیمه ایه د قانون دا سټېګ نه دیګه زموږ به کړي او تل هغه بیمار شخص بیمار او ډېر غریب او ډېر اسپټل ته غوښتل چې راوستر دیوځنی 24 کس نو یا صاحب وفات شو چې وفات شوماته ایتلاو شو دلاله زمما د ټولو مرکه جنازو شو چې جنازو شو لګي د تقسیمې پیسې دلته دلته چې دلاره یو دم تقرير وک او انامه چې پرور خدل په را خپل د دغه سو توي اردا इलाज ور په نو نن تاسو په پردو باندې تقسیموي د دلته ولې وکړه چې دې بیماره اداسی جیبونو کې چې زدارن فور جواب ستینه یو نه ميوابسته بنوای ستوري مآلستي هغه چې کوم دوی حقدارو خو اصلي ازي ورور او غيله ميورکړي دا د پردېش هېدې ککر زغې ستې د واپس ورکاي اکلې فري بچو باندې تقسیم کوي پر خلکو تقسيم په بچو نه تقسيم وايي الله اکبر هغه زدار ددار زغې نه او د تقسيم هغه سلسله خپل ختمه ولتي بيغه مشو په ظلم تاسو ور کوي دي نه پېسي تاسو داغ فرضي د دا فرضي د ذن جولک قط قید او د علی بات دلته انا کوری یعنی دا تقسیم حق را الباقی دین ورثه هی بالکتاب په پا قران پاک سرا و او په سنت سرا په سنت سرا به څنګه به توری مثال لک جد شوا ابو سید خضری مغیر ابن شوبہ قبیصہ ابن زویبا فرمای چې ان نبی صلی الله علیه وسلم عطاها سدس نبی علیہ الصلات جدی ته سدس ورک جدی ته صدوس ورکه لہذا صدوس داږي شې دي حق ته دا په سنت د نبی عليه الصلاة والسلام سره ثابت شو نور واقعه په مقاصمه الجد په خپل راضیه د جدید واقعه کې و اجماع امتي اپ اجماع د امت سره یعنی اتفاق درای د مجتهدین اجماع د امت مراد دا غورو د تنول بولی نه دي باز یو سلطان الجرگشی اجه او چې داس یو ځان وبات داس نه دا آ مجتہدین اے څوک مجتہدین ماهرین څه اپریشن له او تودل تکین ولا سبط طالبان کی نو رازه دې پلان چیرته سرgo اپریشن go یاد درا आले به پلیټ راو لا اپریشن کو دته نه دا, دا یعنی مطلب دې لپاره ماهرین بیا هغه ماهرین د واقعي اپریشن کوي او صحیح دی الله په فضل کرم سره لذا اجماع د عمرات او یعنی مجتہدین دي څه دي نو اجماع د <تصفيق> يعني اتفاق درائي دمجتهدينو دم امت دمحمد صلى الله عليه وسلمنا في عثر ما على حب من شرعيين باريو دور جيتي لكن شاملية كلية دم صدائنا فاسطة يعني مجتهدين يعني اغا مجتهدين شو مخيو يغا يعني مطلب دا دا سلسلة غطاقية امدتا لكن اهليت دا كم دينا رولو اهليتا لبو سا دعوهوك مطبس بل بس دعوهوك پدې کتاب کې تراغدې موږ پاغېنه پویمو یعنی مراد تینا ائمه مجتهدین دي هغه خلک چې هغه ماهرين او هغه دفانا ماهرين منه یو سره پورته شرعي ته بدري دي ته پاخل پا کې خصور دی تاسو پوه شئ په خبره لو مراد دیني اتفاق درای د مجتهدینو دي د امه محمد صلی الله علیه وسلم نه په اخر ما هله حکم شرعي هردا ملوکې چې د تاقید نيشته اله حکم شرعي به حکم شرعي باني لک جدی پشان دا اب که بطوری مثال قیاس تے لیکن صحیح قیاس تے جدی پشان دا سکل دا اب و گرزو آو. او بخیو مسئلہ راشی چی جد پا منزل دا اب دے مگر یوسو مسئلوکی ندے اگر دیکیو منگا قانون بیان جدی پشان دا مور و ابن ابنالابنی پشان دا ابن و ابن الابن پشان دي ابنو ګرځاو صورت النساء کې برادي ان شاء الله چې کله غذرایسته اوسه بوینا کوم چې بهې دلته په بہاریمو کې فلان ذکر کو دا فلان په کې په شو فلان ذکر کو فلان کې په خپل شو فلان کې راغې را فلان کې په خپل شو پدی وجا پدی وجا پدی وجا تاسو وګورئ کنا مجدای پشان یعنی ام او یعنی مطلب دادې د مور مورې پشان د مورو ګرځوله ابن الابن پشان دي ابو ګرځاو بین طبیبن پسند بنتی سلبی اوگزولا بین طبیبن پسند بنتی سلبی اوگزولا یعنی مطلب دا ده چې دا د مجتهدینو هغه اجتهادي رنگ ده او صحیده اجتهادي رنگ ده او صحیده حضور صلی الله علیه وسلم کلیات بیان کړی دی قران کلیات بیان کړی دی ايمه د اجتهاد راه له الله هغه توفیق ورکړي او هغه د اجتهاد پر ذریه شرع مسائل راو خپل قران نه راو خپل حدیث نه راو خپل کار نه دے. زما ستاکار نه دی به پرما پر دی وځرو منځه داريږي احلي ابين لكکم روح چې د پلاره ده منغوتا یعنی مطلب د مهري مرزي وي دا پښان د شقیق ته دا پښان د عياني دي اوختي ابين پښان د هغه اوختي د جګه حقيقي ده یعنی شانيب باقاعدګي سر دقياس دا نموني پیش کړيدي لیکن دا دا حوالی ور کردی حوالی دا ایمان مشتہدین ور کردی کہ آغو مطلب دا دے دا سی ویلی دی. نو کتاب اللہ صرح اثباتی پو سنت نبی علی السلام صرح اثباتی و اجماد اومد صرح اثباتی نو طاقہ طریقی بے زستا تقسیم کئے فیبدو بی اصحاب الفرائضی شروب پا صحاب الفرائض تروشی شروب پچاس روشی اصحاب الفرائض اصحاب الفرائض سوک دی ا تاوی العلماء وهم الذين لهم سهام مقدره في كتاب الله تعالى داغه خلص دي چاغول پر سهام مقدر دي سهام په منو ده حساس ته حساسه مفروزه یعنی هغه هیڅ دغیل پر مقدر یعنی موهین دي په کتاب الله کې زکا صورتینه ساده مرکو چریشی ترجمه چې به تاسو باور وای اصول بیان کړ دي اصول بیان کړ دي هغه اصول ما تحت حسې مقدر په کتاب الله کې ثم بلا سبات من دا ثم بالعصبات کلف دبان متعلق ته یبدا او پوری یعنی ثم يبدا بالعصبات من جهه النسب بیا بشورو شپاغا عصبات سره چې د جهته د نسب ندی یعنی تقسیم پاسواب الفرایز چې ته کوکی داغه نفست تا دا چې کوم عصبه دی هغه تبه ور کوي نو هغه چاته ویلې کیږي چاغول پر خپل حساب مقدر نه ده لیکن احکام اور فرائض میں چہ پات چھو دو تو ملاویگی نودنیو مسائل بحثو شو فقہی اگدا کچری مسئلہ تا جوړکلا او اسباب صفات نشو زین فرو صرف اگے گجدنو حداارو کردیدل نودی تا یا اون طور واسطے نہیں ہے اتا تا نہ ملایے اون طور واسطے نہیں ہے یعنی زی فرض چپل ای زواغ است نو ول باخیل عبد الباقی اس اگے صفات نشو دو تپات نشو نو مطلب دادے دوی ذرا ده صومایو بده په لاسابات من جهه النسب تقسيم کې پاسوابه فرائض وشي ودينه به پاتې شي کنه مسائل به جوړو نقشې بجو تاسو به حیران پاتې شئ شا ان شاء الله نو باغه نقشو کې بایز دي فرق تدبر شي ملاو شو اهدا دمرا اسابات ته پاتې شو اکبار کم يو دي اقرب الاثبات باندې بنذرو کو میر دین دې خير دین دې سره دین دې پیر دین دې دا کسان دي او چې موږ وکات الاقرب باندې بنذرو کو تا دا قاعده اداغیب تا تا فایده خی نو اقرب را سبات به را بلت بایه چه را تا خپاکیگا من تا خپاکیگا من اغبرافور تشی مهدا زمان ده پلار نتا اداو زی روری ممالوی نرا که استاد زی نزبا تا ایمه تا خپاکیگا من ما مسوره تنسى تعالوا لو كو خلصي جنو باغ اخر تركيبات التفصيل الطبيع حكم ان شاء الله تعالى تخفكي جم زكيتي زعمن دا وجود بلنا نتقى حسبي فلو غني لري ي غنوني لري سمع بالعصابات ای بیا بشونو انشی پان صابات او دجی حتا دنال صابنا زکا غصوبتی نسبیه اقوالی نسبیه او نا نه کبی قید منگا غولا گو نسبیتی نا یو عصاب نسبیده یو عصاب سبیده لکا مولا الاطاقه مولا الاطاقه باس پرادی کنا تا یو مرعی ازاد کو تا یو مرعی ازاد که اغتا ظاهری طور سر جوان ملاو شمخی اغمرو لکا مالک نو مملوکو اوس د غه معلوکو رې یو قېسم حاتو ته ملاوشو اوس غ معلو ګټ را شې ګورې نورغلاښځای نه ورکي واده نهکی مالوو ګټ را شې ګورې انا ساپ مښې وکد کړي اوس بغمال ما چا ته ورکې ملا نو دغ دا نیشته پلارې شتهښ څوکې شته دی چاته بهې ورکو موق ته به ورکو چا تا موق ی اده ک تا لیکن ازادهون د ه سببی نه نسبی نہ دے نو پس سببی آسابی کی منگ دا سببی او نسبی کی بس سببی منگ مخی کو دا نسبی با منگ مخی کو کوم کی کم دے اغا غرد دے دو چھانا دو سببینا من جیحاتی نسب قیدیو لگو والعصبت کل من یا ما اب قطو اصحاب الفرائض استاعت دا عصبت تعریف کئی اتبا حرقا چاہتا چې چا اغا اخلی اغا شے یا اخوزو یستحقو د مال متروکه نه کوم مستحق ګرځي چې اصحاب الفرائض غیله پری دي اصحاب الفرائض غیله پری دي به نو مثلا ثابت تشوا که اصحاب الفرائض د صفات نوشو نه لې تا و او تالب نکرو او ان تالب دې مساله ته نه ثابت تشوا اکه صفات شو نه کېو کډيري بیا کوم ځای را موږ نه ییری او کوم سوای بیا هو مناسب ګیری او عند الانفراد په وخت یوازوالي کې یوازوالي څه مطلب اصحاب الفرائض د سره نيشته اصحاب الفرائض د سره نشته یواز یغلاغل دی روحو رز جميع المال ټول مال په یصاری باغلی توستی دی ټول بهجیب کی واچي نو اصحاب الفرائض د حصي مقدر دی دا اوس فق کی خی بدلتا لیکن عصبات لپاره حصي مقدر نه دی زي فرنه شافيش او غب دوت ملي دی د بنښي تاسو دولو د خو یجمال دی د دې اجمال تفسیر اوس مخه فصلونو کې بارا دی <تصفيق> وائن دل الانفراد و اوادوار کی داصحاب الفراائض نا یحرز جميع المال <تصفيق> طول مال بد اخلی یعنی پیو کی حد بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> والعاصبۃ کل من یاخذ ما ابقت و صاحب الفراائض وائن دل الانفراد یحرز جميع المال داد میراث سلسلہ د الله پاک په نعمتو کې غټ نعمت ته جمع له را کړل زما والي سے ماتوي چې علمي میراث دار 16 چې چلته چلته سوق تفوسو کې جواب ورکا ساتي بخیکنا ها نه ازل ز تخریر له تلوم بټګرام تا نو تخریر مې وکړه دا مطلب دا د ترجمه ختمه اجل لارکه ولالمه پورې بصره روان دي انتظار کې دي کې او مليسې ابراغه ویجی مسله ده مې څنګه دې دا تي مسله ده د میراث نومې ده په دې لار کې نکيږي نه غېدا وسې کېږي نو مسله بصره روان دي ټیموم نيسته یو ټکته نيسته خبره او کولږه هغه خبره اسانه او ما جواب ورته دي جوابدار ده دلته بصره اوره سي ده بس ته او شال ته راتلو <coughs> دا ښه دی دا الله په فضل د دې کال دو دو شو کالونه څنګه کال درود تفسیر کیږي او دو سره درود میراث کیږي یا رمضان شوقدر کې څنګه درود تفسیري او سره درود میراثي چې دا چا شوقي ذوقي مني بس هغه ځکه ښه په مزه سره نو دا سکه خاص کړی دې اهتمام زکه کو چې زمونږ دوبین اشاره کیدې باټ ملګری علما دوستان خاص کر مولانا اسarul حق اوې انتهايي مخلص انسان چداغه هغه اخلاص چداغه دغه عمل نه سرګل مزمنیک ډول درو کول علامه چې را د ټيب کول دي سره دي نو سکهاله دغه پردایي تنظیمات او کو اخلاص سره زار یانې ما دمره اخلاص سره چیرې وکي بجلی نه جو ندي خدای دې نشکوي چې دا سېدون پزنيش او دا بجلی په ذریعہ لده نه دره او چې صحیح ټيب شي او صحی من طلور شي چې ممکن الته نه فواخو مزخه مونږ بخله همت کوو ندا پروننا شروع وشو په صحیح توور سره په سیم تاریخ باندې یعنی 15 شعبان سن 19 15 شعبان 1416 1416 ها او مطلب دا دی د جنوري 7 تاریخ 1900 کې یم 1900 کې یم د ریکارد کې پټ شو پرونې تاسو ته خبر اوکا چې تقسیم د باخي او کوپرصاو کې په کتاب سره په سنت سره او په اجماع اومت سره او په سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم سره اچھا او حروف د اصحاب الفریضه نو شي دا غ خلق ته چاګل پر سهام مقدره دي اصحاب الفریضه دا چې أغل پر هيثيب کتاب الله کېشته بیا دا غ نه پسته عصبات دي په کتاب الله یا سنت رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اجمع دامنگا مقدم که آصاباتو بانے زکا چا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اٹکے ویل دے بخاری مسلم تیمیزی مشکات کی رازی چی علیہ قول فرائض بی اہلی ها فرائض چاچ لپر فرز مقرر دے حسن مقرر دے علیہ قول فرائض بی اہلی ها اہل الفرائض تاہا فرز ور گئی فما اب قط رجل زکرین اگین چکم پاتیشی نو مطلب دا د چې کوم اولا راجلین ځکرې دی ځکه عصبات نهسببي چې دی پاهغې کې زمنه غناارې نهدي غدي نو ځکه لپهڅویل نو راجلین ځکرین او لا راجلین په تللی ح سره چې صبات چې کوم دیرني دی د مخکې د اقالون به مخکې بیا دا لکه اجمال شو دادا دا هغې پس پسته عصبات من چېحتتون نه سب دي نو نسبې چې نو د سبق پلی ح سره کوم صبات غرسې شي. سبب لحاظ سره مولا لطاقه مضمون روان دي تعریف دا سبق وي ولا سبذو كل من عصب هرغ دے یا خذو چه اخلي بیاخذو معنا وکاستحقو هر یو نشه رسخه یستحق مراد دې مستحق پیدا کنه چې په خپل طبيعت باندې جوړای یاخذو من ترقه کوي یعنی یستحق ما ابخه ترصاب الفراइज ها پریږد اصحاب الفراائض دین یو مسله ساده تشوا ک اصحاب الفراائض ټول مال چې کوم دي استیحاب سره واغست نو دو عصبول پار یعنی مطلب اول په مسله کې نکیږي مسله د شپوناشوا پشپګو کې اصحاب الفراائض پګو را هي سي تمام کلي نو دش فغونه و ته اول ولیکيږي لپاره د اتابو یعنی اصحاب الفرايز نشي سپاتي شون او عقب عصبته ور کولي کیږي تاسو <تصفوش> پوهله خبره باندې عصبه <تصفوش> هراله دي چې اخي اخي لا اصحاب الفرايز پریږدي او عند الانفراد په وقت يوازعلي کې څنګه يوازعلي د اصحاب الفرايز يوازعلي يحرز حث لهي یعنی جمیع الماللر اصحاب الفراعظ نو نو عصبات چکم نزده ده قریب ده قانون ده حال سره اغابر طول مالو اخلی اغابر طول مالو اخلی مرشو سره داغه یو زیره نو اصوب نشتا ده یو طول مال دا شو شکر طول مال داغه شو ده عصبه ده یعنی پا عصباتو اول زویه ده بیاد زوی زویه ده طلون چلو بیاد بیا د بیاد پلاف فار ده ایپ برزا بیا مطلب دا دي روح دي روح جوړ دي بیا تر دي تر دي دي و سره د خرز دي دغه حساب به په مخ باندې تاسو کوما ثم بالعسبه بیا دغه نه پتا شروع کیږي په سببانی يبدا بالعسبه من جهه سبب له جهه د سببنا ا سبب سببي مولا العطاءت وي یعنی مطلب تام ری آزاد کو هغه یو قسم ژوند ملاو شو لقد پلار پر ذری زيت ژوند ملاو شو نو د دی مواتف پر ذریه موحق آزاد کړي شوی ته او قسم ژوند میلاو شو چې هغه مخ مالک نو اوس مالک شو مولا الاطاق او طریقې لکي اوه وا مولا الاطاق تاسو پوښوي یعنی مراد د دینه چې دې آزادون کې دې یل یو سړی شو آزاد کړي شوی او دا هغه مال دولتحک او د هغه واري کې نور څوک نشته نو دا به ملاويږي آزادوونکو ته زکه اغه هم د دله پاره یو قسم چې کم ده د حاجات سبب ګرځې ده تاسو پوه شئ په خبره باندې دا لکه تعلیمات شو په صحیح طور سره حدیث کې راځي الوالا العلوم نعمت الوالا ورحمت دا یو قسم قرابت ده کلوحمت النصب پشاند دا قرابت نصب دا یو قسم نصب تاسو پوش لئے بخبر بانی سمع عظب الارحام دی عظب الارحام دی سمع عظبتی هی یعنی مولا الاتاقہ نروس تو داگا عظب دی مولا الاتاقہ عظبت مطلب دی یعنی مطلب دا دے چی او سرے بل ازاد کی مرئی دی ازادی دا دا داول نه پاستا دا وراثت دا دا داون کړي د کلور نو لیکن اوس دا داون کې نه څه لوچاته به دا غاثا به ورکو دا غاثا به دا وزیکا دا پلاطا دا ترتا دا د ترتی دا د رورتا یعنی کما عصبات الیند رستم برآزي ثم عصبته هي على دا داغا عصبری په ترتیب سره ترتیب ورسره روان دي ثم رد بیا دینا پاستا رد دے زوی الفروز ونسبی او زوی الفروز نسبی پاوی باندې رد دے زل فروز بقسمتی تاس تبصرۃ النساء چې وای دا اول قسم زوی الفروز نو دا زوی الفروز دي. او دیم قسم زوی الفروز دی دا زل یعنی نکاح د نو یو قرابت داسې دي چاغد نسب دي یو قرابت داسې دي چاغد نسب دوجنه سبب دوجنه دي چې آغا نکاله نو آغا قرابت چې دي کوي نه دي او دا قرابت د نسب چې دي دا کوي دي نو موږ باغې له ترجیح ورکوو موږ باغې له ترجیح ورکوو نو مطلب دا ده چې بیا سبب دي موته قزادون کی نو نو بیا رد او کا پذل فروزو نسب یو باني نو مساله رد راه روانه ده مثلا در را در روان ادب لیکن قید لگا علماء سراج الدین چې دادو رفقا او خیا او ائمه ورو دیر شوی او د شرحه کوم دې کران شریفیا بهترین کتاب دی یعنی مطلب داده چې دا ده ده شرح هم تقریبا موسوقه کلمه کې شهدا الله اکبر شپ شپنی موسوقه کلمه کې دا شرحې وی ده نو د په خاطر شوی دې دې ائمه اعتبارونه دې دوه عالم دې دوه سړی دې دوه دوی دي کتاب ته سره ګوري نو سره حیران پاتې شې څنګه ترتیبول اور کړې لري نو مولا یعنی یاني کوموثق یا دهغه سبب نو نبيا رد او کا پر ذیل فروض نو سبيوباني د دې جمله نه دا معلومه شوه د نسبی قید نه چې په سبب یوباني رد نشتي یاني کم ذیل فروض نه قبل حاصل دي پاغي رد شته لکه کم ذیل فروض د سبب له حاصل دي لکه زوج او زوجه نو پاغي باندې لیکن څو کې پدی زمانہ زمونږه کې اغا بیت المال چې د په هغه کې چې کوم شی جمع کیږي هغه ناجایز تخصیصی علاقہ تاسو په خپل سر وګورئ ولول خو سرګند ده خبره کې زمانه د قشان لدا نو د بیت المال په ځای باندې زایل فروز سبب یو باندې کار او شو نو فتوا د غدا فتوا دکدا استماشې همالیک دې د دې باندې یو لوی عالم تیر شوی د استادانو استاد دې چه رد پزه الفروز و سببیو زوجه نوبانی پدی زمانه کشتا ده لیکن بعض خلق جدی پا تفسیر کیوئی خطا شوئی ده بعضو خلکو دا مطلب غست ده دینا چه بائی آتبا علا ترتیب مطلب نو نو رد پزه الفروز و نسبیو اکا نو بیا دعوائی بعض خلق چه دا رد پزه الفروز و سببیو هم اکا دا دزویل ارحامو پا مرتبہ کی روستے دے مونگوی نا زویل ارحامو مرتبہ کی ندے دی مرتبہ چکم دے دی بیت المال دا سمت لب شو زویل ارحام لو مولا المولاد لورکا نو قل لہو بین سبل الغیر لورکا دیا موسا لہو بی جمیل بر نو موسا لہو بی جمیل مال پسید بیت المال پزے بانی ربو کا پزویل فرورو سببیاو بانی پزوجزو جی بانی سببیا یعنی زوجزو جا بیا قدرې حکوو کیم قدر د حکووکوو رد په پروو نقب بیا اوبانې چې کوي یا پهې زمانه چې په سبب او بانې نو دا په قدر د حکووکوو په قدر د حکوکووسممت لپ چېڅنګه دو ته مخې میلادل نوقمون پاغان داې په ووردو کهه داس نه چاې د ځان نه لې تقسیم کې لاس خراتی شي غونې چاله ل وررکې چاله ډې ورکې بلکې دا او په نسبت بطورې مثالله غ به سګئ نقبتې لپارې سې جده لپارا صدسته بطولی نیسال لپا آغا نسبت بردو ما کئی یا اختین لپارا نصف تے اختین لپارا صلصان دی بنتین لپارا نصف یا, آ آ آ آ آ یا مطلب داده بنات اغیل پارا سشده سمسان دی بطولی نیسال یا دزوجه لپارا جد ملی مطلب داده اولاد نئی یا دزوجه لپارا سشده روباده اغیل پارا صمنده دارنج زوجه مول مشور زوج پاتې شو اولاد نشته ولکه موږ نه سمعته راغځو جو کوم اغيله پر نه سپته او که اولاد د دې زوږی ولو زو لبرورو پدہ یعنی به حقت ر حقوق هند لمونشوا یعنی په اندازې درس نه جاز زو ځن ته ترخیم کوي لکه دا بدعتین دی یی ځن ته ترخیمون کوي دا, دا, دا نه <تصفح> بقدر حقوق هم مثلا دغه شو ام بیاده دی نپ زوی الحم ینی وب د و هم ان دادم مز کوې چې دا کوم تاته بایدیان چې دا اوو بیا زله حموله ش کا او زله هااممو باې باای شي چې د چاپ پهنیبانې ز حام چې غلي چې وماکانه غ که نسی الله د ریزی نه دی کلل ولین دی کو او حامې بعضمه اولار بعض اولوله حام بعض هم اولارې او وہ حدیث کی اوپر نے علیہ السلام روایت کی امیلہ پارا او مطلب دا د معاملہ پارا نه ملاوی کی پاپول پارن نه ملاوی کی نو نه ملاوی د دنیا په تعلق دا هغه صورت سره دی چې زندگی خلک موجودی نو دا وته نه ملاوی او ززی زيت نه ملاوی کیږي چې زیشت لیکن قضيه نه دی او ززی ته کوم ملاوی کی مختلف را دی نه فی عمر رضی الله اس دا نه فی د خلل <سؤال> سره تعلق د خلل <سؤال> سره تعلق که پاپو ماما ماشو ته نه ملایږي مطلب دا چې عصبہ قريب موجود دي و ته نه ملایږي کله زه ترڅې مونږو ولی حديث کې اغل دي رسول الله صلی الله وسلم وایي خال چې دي وارث ته ماشو وارث ده ماما چې دي مارو وارث دي صورت کې جنور وارث نه نور وارثا ني خبر اخلاص کړه امام سیف مسلک نهت قویره ايمان سیف چې کم ذہن دي اغه ته بول ثم يبداو ب عند عند عدم المذكورين <سؤال> زملر هام تو بيا پتہ ترتيب شے ور کی جنور نو اسم مول المولات بیا دا غنا پاستا مول المولات تے دس مول المولات بنی پوری گئی مول المولات ست وی مول المولات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑا مدنی تراوی صحابہ راغلو نو ددیو صحابہ والو جو وارسان واہ پ مکل کی کافر نو کاثر ته وراثت خو نو ملایږي کله ملایږي ها نه ملایږي مبانه دې هر سرور دي رښتې قتل دي اختلاف د دین دی اختلاف درئندې وروچ کله اختلاف د دین شین نه نو وروچ نه ملایږي نو پیاو حضور صلی الله علیه وسلم له دا سې وکړه چې آپس کې داږي جو جاله را وسته دې ختم مر شیذبه وراثت خپل کزم او شما تبه وراثت تخلی او مبانه چټی حالت تبه براوې پتا باندې چټی حالت لږه به براووه سربېره چې باقی مرای کی تکلیف پیدا شي وله له سپیکرز دی مطلب دا یی سره بیا پاسانتیه باندې کی بارام سره دیګه دغه هم سره دغه جوړی نو دغه ټول اکرم چې داوی پتاګه طریقې سره سلسله هوا دا دا سلسله کټ شو کله چې هغه مسلمانان شو مطلب دا دی هغه راغل او واپس سلسله شو نو بیا دې ته ضرورت پاتل شي دې ضرورت ته دا په خپل ځکه دې تفصیل کو سمم اولا المعالات بیاد اغینا پاس تاام اولا المعالات چھدق مذکورین نو نبیع پدی طریقے سرہ کیگی با سمم المقر لہو بالنسب علی الغیر بیاد دی نفس تاام مقر لہو بالنسب علی الغیر لرد مقر لہو چال پار اقرارو شید پا نسب علی الغیر بیحیس و لم يسبت نسبو پدا چی سره سر جد آغا نسب نسابی تیجی پا مجرد اقرار دداغ غیر نه بیحیس و لم يسب چداغه نه سب نوځه دي چې په اقرار دي نه په مجرد اقرار منذلک غیر اذا ما قال مقير کله چې مرشد اقرار کوم کې په خپل اقرار باندې هغه په خپل اقرار نو پدې کې څلور شلته دي پدې کې څو اذا زماره روډه و سرور ده روخه جو مخ دي هغه لوري نه ورکه یعنی مطلب دا ده چې دا صرف اقرار پای کې قیدونه دي پدغه قیدونه سره د دغه مرتبه د چاته او خود استماشي ديږي وي پدي کې سلور قيدونه دي فاوتو بيرفي قيدون اربعه پدي کې سلور قيدونه دي دي مرتبه کې چې وراثت ميلا دي کې پدي کې سلور قيدونه دي باغ سلور او قيدونه کې يو داده چې د چاله اقرار کوي هغه مجهول النسبي اگر هغه نسب معلومه خبر اقرار کوي که دا زمارو ده هغه نسب معلوم دي ته د سره چرور ميزان ديږي دا مرتبه دا غوډه نه درخه کیدونه لګو دا مرتبه چې خیو پدی کې سرو کیدونه دی یو دا دی هغه چالو پر دې اقرار پیغام موجود النسبي فکل کې یو سره پاتیکی یو ټولو تطابق دی پلان کی دی پلان کیرو دی پلان پلار دی پاتیکی نو غیر سره د بهر ناراضه پاتیکی ګنو سره حل پیجنې کنه نو بل یو راګه ویجیغه پلان کېدل ته ستې نو مساله زما حل مساله زما څنګه حل یاغه موقيل لهو چې د موجود النسب یو قید دادې دوم که قید دادې چې دا اقرار چې د په نسب سره د موقرنه دا متضمن له په د اقرار ده په نسبی علا غیر لرا هغه څنګه کما اذا قرر انه هو خو یو صلی اقرار وکړه پلان کې زما روړ دې یاد پلان کې زما چې د سو اتر دې د ما روړ دې یا تر دې چې کله و دې زما روړ مطلب دا جزف لازمه پلاز دې کنه نو ګور دا پاغه غیر عمر را غی اعلان کنا را غی کنا بیا بهته وای یو سری دا اوچ دا پلانکه از ماتره ده د دې څه مطلب شو دا پلازمانی کړي د دې پزمن کی هغه می اقرار راغی د دې پزمن کی داغه هما اقرار راغی یعنی اتضمن اقراره علی به بانه ابنه علی جده د دې پزمن کی هغه راغی پرې کې شب داده ای کن ذلک الاقرار بهس چې دا اقرار په دي طریقې سره یې جلا بی هی یعنی مطلب دا دی چې به مجرد اقراری هی نسبه ومنځ کار غیر تو مجرد اقرار سره د نسب د غیر نو ثابتيږي هغه څنګه کما اذا لم يصدقه ابوه ها د تاګه چې د چاپ حق ته اځما روړ دے مجبور روړ دغه خپلارومای کنه هغه ونه او کته اځما دی نه ها دا کې تو کې ملحوظ دی او کار په خپل وېدا د مزيې دې نو بیا وزيې ټول نه مخ کړي بیا وزيې ټول نه مخ کړي اچھا چې اگر تصديق نو کړو نو مرتبه دادا که تصديق یې وکړو بیا خبره بل ده کنه تصديق کړو سلورم کېد دادې چې مخ په خپل اقرار باندې موږ دې سلورو قیډونو سل دغه مرتبه د چاسته خو دلہ دغه دغه نفسه تمقه له به نسبله غير نفسه به مصالح له به جميل مال دې ګورہ وصیتو پر سولوس کې ده وسول سوخې وسول فکاس کثیر قضا فی ابن کسیر سولوس دیر ده سولوس دیر ده سولوس غاردو رسول الله علیه وسلم با قاعده ونه او صحابی تا چې کمې کا او وصیت کی زیاتې مخوا لکسا ورسا امور فطرتی شي او خریم ددې غاردل تو وصیت ته حساب نه پاره کوي په قرابت صاحب زیات دیګا تاسو په خبره باندې صبح المصالحو بجميل مال ثم بيت المال بیا دغه نفستو بر بيت المال بیا شي دي بيت المال یعنی چې دغه مصالحو بجميل مال هم نو نو مال په بيت المال کې کېدا د هغه زيدې چې په هغه کې مطلب دا د خلکو مالونه جمع کیږي او د دې لپاره سلو انواع بحر کې خدول دي ارمګيري کې خدول دي پشامي کې خدول دي سلو که مال و پاره کې جمع کېدا <coughs> اول بیت المال د خمس د غنیمتو معادن رکار خزانی د کانا دابه جمع کېدل دیم بیت المال د صدقه زکات سوائم عشور نو د کم زکات ته عشر ده او نظر نیاز ده داسی زنا نو دابه بغیر د فقراو نه برنه تقسیم ولخا دینهلاچ نو هغهپلله خکارونو باې دا د هغې خپلله خپل هم دا زه د لکهمونږ خپل په رفیک ک با قاید و دا نظر دی دا ذکات دی دا هم صدقه د قده دغا عام د ق هغهمونږه مطلب داې تعمیراتو کې لو یو شي بل شي لیکن کم زکات نو هغه منګ په لګږ دا, دا مصریف تي با قا دګ سره دا یو باب ختم شو بل فصلوانې فصل دی په موانی وکې وراثت ملادی لیکن ددی موانع شتده ددی موانع شتده موانع جمع ده د لغت په له ها سره حائل توي سټوي لیکيږي وراثت هغه ته ملادی کی خو په حائل کنو موانع جمع دمانع لغت په سره حائل توي اصطلاح په ما ينتفي لاجله الحكم عن شخص لما فيه مانع بې ورکو هغه ته میراث د پلان کې زیه دی ورثه بول نه ملایوي کی ولی مونږ چې وکړه لا کافر دی اگر څه دی هغه کافر دی ما تھوري مثال لرمه مثال لرمه بې ورنه ملایوي د پلان کې میراث پلان کې ته ملایويږي هغه مرایې دی اگر څه دی مرایې نو ده دغنه شي ګای شي ګای تدری مې د عرسنا آلمانی او میله رسی ربتون مې من کوون کې د رانا سلور دی باپرو کېی چې ی یا زیاتتی یعنی مطلب دا د یک په 100 چوکي ګڼو هغه دای کی مندرچ کی لهدازه ضرورت نشته وی د غسلول دي مړه ګونګه د ورثه نن سلور دي ارقو خبر د مبتدا محذوف ته ال ارقو اول فاعل کی رقت سجه دي مړی توب ارق مړی وافرن کنا و ناقصا وافر یو کنا قصوی هغه چوي وافیدی کو کافری وافر وی که کافر وی او ناقصا وافر یعنی کامل وی او کن ناقص وی رقیت کامل قن و مکاتب دے قن مرئے مکاتب حاغا چه مولا وطوی دمرا پیسیران کا تاردا دے حدیث دا بخاری کی را دی پا مرئی یو روپے پاتی بدل دے کتابت لے دا مریتو بن نوزی دے کامل مرئے دے او ناکسا لکا مدبر مولا تو ایز ما دا مرگ لباد بکا آزادی نو قریب دا غادی دو دے نو دو دا رقیت ناکس شو د دو رقیت سو شو ناکس شو نو آفر دے کافر دے کامل دے وکا ناکس دے دا موانی دے ارستی یعنی مرئی تو وراسطا نمی لئی دا اثر دا کفر دے دا اثر دا کفر دے ینه دې کافرو تمرې توب کې راځي نو دې وجنا آغا سرات اوس دغه دې چې د مخلوق دې مالک نه دی نو دې وارث نو ګردی زکه وارث مالک ګردی وارث مالک نو دې وارث نه دی یعنی مالک نه اگر کو مسلمانی اگر کو بیا دی مسلمانی اور سر صحابہ دا سیو سی اغي مریان ګرځیدنو مطلب رست بیاغي باندې مطلب ذات اسلام پره پر توفیق ورکړی اسلام مطلب ذات قبول کړی دی اغي دې د بقشان لوجه مری براغلو او بیا په خدای په کاولو توفیق ول ته مسلمانان بشوګل نو موانی د عشق یو ذات نو الاول ورق او ثانی القتل دهم په موانیو کې قتل لیک قتل لیک قاتل محروم دې دا میراث اغه پښتې خطا سره ای او پښت ک په وخت لامت سره ای په کې محروم شه چا به به خطا سره قتل او شمول محرومه کای ای سپته لگی دیر بداری کې چې خطا شه دا ممنوع زکه کله چې د دعوی ختم شي دعوی ختم شي قاتل محروم ولقد الذی ها قتل یتان له کو به وجوب القصاص ای چا غیر سره متعزق ای یا کفاره اول آمد او دیم فکم دینو مطلب دا دغه تا خطا ویلې کیږي دغه قتل آمد او دغه قتل خطا چې څومره صورتونه دي هغه ټول په دې کې راغله باقي څه کوي دا کوه د حکومت د اجماع کو د قتل په شونه حکم دي آمد او یو مطلب خطا ان وی ټول شامل شو هاغه قتل چې متعلق دي دغه سړو جووب یا کفاره نو کفاره په کوم صورتونه کې راځي دغه خطا شو او که سات وګورو دونه کړي چې هغه آمد به یبه دې چې سوره ټولونه دي لکه ماشه تاسو دلته کې د غدري تاس نو فقره ټولونه کې قتل شو له حاضر شو محروم شو اکثر څه چل کې یاره دې مرینه پرېږي وي او ژوندې وږې نه کار شو بیا راغه مليشه جو اعظم غغور چي دی هغه کله کې کوم وروته خپایمه هر دیو ته خپای پښلي تاکي کده کده د خوشي تقسیم ګوهه غسه کنه مولوي سيپ ته اطلاع وشوا مولوي سيپ چې خبره شو چې دا ود وو دې له دې عادی دې دا غیر ثبت نه شریف همون سره محروم رضانه ادره کې رہے نه او در کې رہے نه دنیا ملي نو وصال سلام ند دین شو ند سدين شو شه فاطمه شو دغه صورتونه باندې د اس کتاب اوریدو درم صورت اختلاف د دینین یعنی دي. و احتلاف دا خبر کا مبتدائی محظوف کا یعنی و سالسو احتلاف د دینین لما جبه کی تکلیف پیدا شو اگلی نس خبر اعراده نشم قوله احتلاف د دینین د دین په ها سره احتلاف کم احتلاف مراد ده نو شریفی کیوه اسلاما و کفرا اے اسلاما و کفرا دین کده دعوه احتلاف ته دیوب الوراست بالناخلی كم اختلاف اسلاما وكفرا دهنا يا يهوديه دينا نصراني دينا विरासत बना खाली हे या यो चाइना काफिर रे बुल रुसे काफिर दि विरासत बना खाली ई अल कुफ्र मिलत واحده कफर यो मिलत थे अल कुफ्र मिलत واحده तारी बताता तो ان الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَعْدُوا وَالصَّابِئِنَا وَالنَّسَارَ وَالْمَجُوسِ أهلا افلان دات تنزيب با يو او آمنو بالطرف تا دعوه بسيو هاداني خصماني زمو القرآن تفسير صرف يتعلق قيدا هاداني خصماني دات دو خصم دي تفسير والأولا جم المؤمنان خصم وصير الخمسه خصم اخر امنو يوم خصم ده 15 على 2 يوم يوشه ده جو اور بشی یوشه ده ده حالانی تصنیه شده پا راهو اله زوت قالید قران کی به غور کی مثال به خولم ولی گفتلا الکفر ملته واحده ادب عزیز نو دلته جدا او موواله د ارث درم چې له اسلام او دینن د دینن او اسلام نو مطلب د دین اسلام او کفرن دی یو مسلمان دی بل کافر دی نو ورثه بند ملاویږي نو دی که هما یې اختلاف شي څنګه اختلاف شي کافر او مسلمان ورثه بند نه اخلي دا مساله اجماعی ده دا مساله څه ده ده لكن المسلمان ضد كافر وراثت اخلين دائم اختلاف دا امام سے بوینہ اخلی امام سے بوینہ اخلی او کنے اختلاف تھے ان نور ایموی اخلی الاستدلال کہ الاسلام و ولا یولا الاسلام یالو ولا یولا اسلام غالب دی مغلوب نه دی لیکن بلغه ابن البخاری مسلم ترمذی حدیث پیش کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت دی یعنی مطلب دا دی مسلمان ته کافر نه دی ورخړی ا دې حدیث مختلف راضی پائے کله راضی د مجتهدین وکړه نو درېم که سمجه دی استلاف د دینین نو دی چې د دین کې مختلف وین اسلام حدیث کراغل دی حضور صلی الله علیه و آله یا توارث اهل الملتهین شطا لا يتوارث اهل الملتهین دو ملته مختلفوا علی یا بول نو راث بنا اخلی دایما نبی صلی الله علیه و آله میوم چه مسلک دغش ما اختلاف الدارین جسر الرابع اوکا س مطلب او ته دبا حضرت الرابع اختلاف الدارین سرورم په اختلاف الدارین او دې موانیدو ارش سلورم سرورم سي اختلاف د دارینو دی اختلاف د دارینو وسن گئی ین یو اوګای کی کتا کلی کی پات کی بر برکلی کی پات کی ګور بدل یو بیلو کی یو کی یوړټوګای کی پات کی دغه وراثت نه اخلی یا یو کراچای کی د بلل تبیلو کی پات کی یوراثت بنا اخلی یو حفیظ آباد کی پات کی بلوت میرکی پات کی یوراثت بنا اخلی عام لاسف عزت کا ای دېل مشیخی وینه کا اختلاف زدار دا په کتو سره راضي په بادشاہ سره عباس کار سره اره به بادشاہ اسکر جدا داسه مطلب ای داسې اسکر او بادشاہ جدا جدا دمه چې دې دا روونی تو یي عقد دې دو تو یې نو اسمت ختم شو لو دا, دا ورثه ټول دارومدار په اسمت باندې دې دا اسلام نه د کفر نه یو تار اسلام د بل دا او کفر د نو دوی یو بل وراثت زکنه شي هغه استله چې آپس کې عیصمت مشته فشه یو بنيني که دغه یو کیکې زمون نو څه سمې سال چې پېش کړی اگر که دا مسلمانان دي مې ختم بشو د یو بل وراثت هغه زه فرض کوم چې ستا رور دې د وراثت هغه استې څه وېخلې مې څه استله یو نو بطلب مکا و مدینه مراب شو پا آغا وقتی چکل مکا دارو الاسلام نو کردی دلیا دا مثال شو دو مشیب بلچانل مثال پیشکنی طول درست دی اختلاف دا دارینو یا حقیقتن بی لکا حربی حوزینی لکا حربی دا اختلاف دا دارینو دا حقیقتن بی حقیقتن والی دی حربی پا دارو الحرب کی پا دیکیگی لکا آغا وقتی مکا و مدینه کی مکا چی دے دارو الحرب آغا وقتی مدینہ دارالاسلام مکانو فتش ی دارالحرب نو مطلب حربی په حرب کې کی پاتې کیږي مطلب د زده زینی په دارالاسلام کې کی پاتې کیږي یعنی مطلب د زده او سره کافر دي لیکن اغا مسلمانانو سره پاتې کیږي او وینا دا کوي چې زستاسو په اسلام کې مداخلت نه چون ته زما کا تسموایې زما خپل کار دي اوس دا ضرور ده په دارالحرب کې چې مسلمانانو داږي دا په آپس کې چې دینی ټیول دي دی. هاه پاتې کیږي اس دال زمینی چکم ده مر شو نو اگر حل بیت و وراثت نشیږه راستي اگر هر وی ملشغم کافر ده دی او مکافر ده خدغه وراثت د زمینی نشیږه راستله زکه اختلاف آغا ده دارین و راغه موجب د اختلاف ده نه پس کی مطلب ده ده, ده یو بل کې نی پیه نو وراثت بنا اسمت باندې ده اسمت نشته ده اسمت ده زما په خبره تاسو کویږي دا خبره ده چې خوګه لکه څنګه چې چي خوږي څنګه درالو خبره اوز دا حقیقتن اختلاف دے زکا حربی پا دارو الحرب کی دے پا دارو کفر کی دے زمی چی دے آداغ سکارو دے یا دے ترز بیا دے یا دے خرز بیا دے علیکن دے دارو الاسلام کی پاعتی جیگنو دار حقیقتن بدل شوکرن لو یو بل کې وراثت نشي هغه استله ا او اختلاف د دارینو یاب حقیقتا ویلا کا او زمي دړکا کې دي دړد ور یا پلا رضيه دي لکه د حرب کې د دارو کوفر کې دي بل پداران اسلام کې زيني پاتې کیږي احدهم منش بل وراثت نشي شيخ استه او حكما یا اختلاف حكمني سم مطلب موږ یو ځای په یو کوټه کې دغه دنس تي لیکن حكمه له مختلف او حقما کلم مستامین لکم مستامین وی ځای غاستدا او ځم ځم په اسلام کې کی پاتې کیږي کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دمو مقدمان او امواله کوموالینا په اسلام کې پاتې کیږي ځنی او قافل ده دد بل یو روز دار الحرب لا راغي وی ځای واغ استلا دد خپل روز ملاقات لازم چنو میر دین دي مې نه کړي میر دین دي ا ملاقاتون چنو خير دین دغدغه دې چې یو دې شو اې تاسې یو ځای نه سټيچر ګيالل کړې دې دولو خریط هه دولو خریط ناڅاپه هغه هر بجکم پامان راغل دې مستامین ویزا پر ذری سر را رسیدل دې اگر یو دې وخت کې در راغې وخت دې جهنم ته ورسې اپوجي یو کرورو په پرتی دی. یو کرورو روپیه پرتی دې قانون سره دې دا غوړه ستاره استې شي کنه نو قاضی ظاهر الله من تاسو ګروینا مساله دا ده چې په معنی د ارث کې څلورم چې اختلاف دي دارین د حکم نه محکرتن او دیل دی نه سي لیکن حکم دو کې دې جدا دي ولی زکداوی دا جغستې دغه ویزه تاریخ دی هوولی چې د کوټو ایننوس پاینه تبو کوټو ایننوس ټاکل کرو خو یې کنا اگر زرات لو امالګورو تامین مسرود دولس بجيبه زماویزه ختميږي تازو دولاسو بجونه مخکی ما آل تورا سوائی جولاس بجی راولو وچی یولاس بجی که دولاس لانوی بجاوشیوی نزو امیگریشن ندن در سوما جاز تورا سیدم ام بیانی آبود اه اسلام علیکم زلالما او اطلب دا دولاسو مخکی مخکی زاد اقا قانون ما سقبل نشوم دا قانون دی یعنی مستانون چی دی دی واپس زید زمي بدل ټاپاتي کې لږ دو په یو کوټه کې په یو کټ کې دغه د ناس یو خي یو دېګي مرداو چې جہنم تورسته ده لیکن حکمنه دا جدادي زکه زمي بدل تهي اذابل تبع او الهي دلو ده نيشي پاتي کې د خپل غميان تاسو دلته طالبانو په دې وخت کې ګوره ګوره مسائل په زمي کې کینی دا بس دا داد حفماً مثال شوخاً کالمستعمن والزمین اول الحرب یعنی دوال حربی این دی دا دارینو مختلفینونا یو دا دارو الحرب یو نراغل دی بل دا دارو الحرب بل نراغل دی دوال پویزا دلتا جمع شوی دی دوت رزا من دی یا دخ رزا من دی یا دوت رزا من دی یا دخ رزا من دی ادوال یو زی شیر زی زی که اناسا فدی یو فیو بیکری اموردار په جهنم تورافي پجیب کیو خورو ډیر درهم پرته نیو کروڑ درهم پرته دي ناغلس کروڑ پاکستانی جوړ شوي مونږه په خريزو ته سره مونږه څه کوو کوم مثال ده کنه نو غیرات پسند چل کو اوس دادارین مختلف دي دوه حکمن بخل خپل دادر ته جو حکمن چې دین مطلب دادرین مختلفه خطر قدرت منغول یو دین است یاد اهر بيار واغدارین مختلفان نه استاد رات دار نه پیجنم دی وې دار دی کوټه گئی دنه وې ود دار انما تختلف بياختلاف المنعه دار مختلفي بياختلاف د معلمان عبلي منعاس کری ته وې منعاس ته وې اسكري منعوته ولې وې تغبل <سؤال> منيكي خبردار زموږ پولي نه قدمي استوا غستنه زه فهمته کوم ته کول <سؤال> کرو کوئی دی کنا ا تعبير اختلاف المناتيب <سؤال> اختلاف د منعاس کری والملك بادشاہ ملکه باشه لنقطان عصمت وین عقد دغه ختم شو دك. ان خطا د اسمت ضعفې ما هم ما بین د دوګې انخطاد اسمت تا نوڅ کته دی وملک د بل ملک په موکه دوستی وي اسمت شتدي امن شتدي نو عقب د میراثه تقدیدی ودا غیر خدي زمونږ یوستان فارس په سعودي کې ملک شو کله نه مو ولغیره ستخلو مو کیسو ګم شو عقب میراثه څنګه خدي وای اسمت ختم نه زه لا لان یعنی مطلب ها الحمدلله اسلام دونه مطلب اسمت په آپس کې روغ ني نو مطلب میراثه سبا نه بحث دسته پاپ معرفت فروز او مستحقيها دا سبق لغونې ګران دي ګوروس موږ په رون فانو وره نه لوم فانو وله لیکن سبا دې کې سوچ ته فاضل سو ها چلس نو دیوای باب او معرفت الفروز او مستحقيها دا باب دی پا بیاند پی انگلی دو فروزو و مستحقی ها مستحقین دو فروزو فروز پا کتاب اللہ کی چکم تذکرہ دا یا پا سند نبی علیہ السلام کی دہا غا فروز و مستحقین وارا سوکدی سخیصہ سبقتی دل آہا چا چا تا بے کی؟ اور کئی کلے کلے جنے اور اوری طالبوا القاعده تدنيا خبر افریدا الفروض المقدر وتسي كتاب الله تعالى سته الفروض همانځه هم ديخه فروض مقدره په کتاب الله کې دا خبره ولي وکړه ولم يقل الفروض المقدره سته ستهونه وي ولې ځکه فروض یا مقدروي لكه سحام دا اصحاب فروض يا غير مقدري لك سهام دا عصبات مقدر في كتاب الله كنه دين ستتون ويالخمش يالي تأمين كوش داتون في كراشي ولي عصبات بهم لأودو كانا أقول لهم سهي صحو <تصفحي> إنما قال ذلك ولم يقول الفروض المقدر ستتون المقدرة ستتون لأن الفروض إما مقدرة كسهام يا صحاب الفرائز. وي ما غیر مقدره انك الارحام. أمقدر أمقدر في عامام العسباد ظ الحام او مقدره به مقدر په کتاب اللا که تفري سطوي المزكول في خمس آيات کوم د صورت ننساع یا م مقدره په ما سره لکه صبح او تس او معاش باما دا په با د اوول کې را لي په با تا مخشيلدي کل خ تع د نو مرکب دادی چې مونږ داسې الفاظو وویو کولای کی د تامین او شتتباز غټو نه پاتې نه یي باز غټو نه څنګه شریعت کې کنا غره او سړیا مول شو د دنیا نه چې کم دین او حامله پاتې شو نو هغه په مونږه نظر انداز کوو خو نه دا باب د عمل کې به وي بعد او شریعت حفاظت شریعت حفاظت د انګلیزی قانون سره شرارت ته خو اصلي او حفاظت صرف شریعت ته الفروز المقدره او فروز یعنی سهام چې مقدر دي په ګدام دال نه چې ستت مشفق دي نصف ربان سومون سلطان سول صدس جدا جدا کا نصف ربان سومون دا جدا کا سلطان سول صدس دا جدا کا نصف ربسوم دتا نو ياول وي سلطان سول صدس دتا نو اساني وي نې <Ni> صفر وبس او اول زکووی چې دا اول د مخلوقات د باردا یعنی زو جو زو جاي زکه زو زو د دنیا د تشوی د کمن وی دا ادم له سلام بچ نه خلک زتو کما قزیر کوم د دروجن زیره حافظ نه دروجن زیره حافظ نه او کله آیا تفسیر باندې پوېږي زنه جوړی وید آگئی بچی نو آوی شیطان په دبنی د را گئی دروزن لگ دوم را حافظہ نیش دے بائی چی شیطان پشکل دبنی آدم را گئی نو تو خوید آدم بچی نو آگئی چا په را گئی دروزن لگ حافظہ نیش آردی آئی حوات آوی شیطان بچی نی کی جوش یقلی نم عبدالحارس کے دا سکی دا حارس خودشیطان نو کانا الله اكبر نبي আদম علیہ السلام سری تطبیع حداشی کردی مذاپ سودا تیار اپ کے دراہم جی داش نہ دا ما چدا توے خبر انشاءاللہ خدا حروف مقدر اپ کتاب دان اگیش تقدین دے صبر و صومنا زیبد تخی چا چا تم دی وی وسن سان وسلص والسلس وسدس دہم قسم سنسان سلصدس دیدانو سانید مخلوقات لفر دا وروسته هم انشاء الله چې دیسو پسو زینو کې چېا چاله پردې او به پسو زینو کې چېا چاله پردې نقشې بسار جوړو کار بدل تباقه ده سره بون راوړای ښا بون برافړوي او سره د صفای لپاره یو ټوکه وایيږي او وسره چې کم ده داغه د لیکو لپاره څه مناسب دلدار سره پرېتي دي او ال تذییف او تنسیب په تذییف باندې په تنسیب باندې تذریف تنسیق نه تي جنم تذریف دو چم نیمول نه پويږي او چه زه تقریر وکم بیا ویا خپوي کما سم مطلب اله تذریف نسبرو کم از کم چې پکې سمون وزین واغه اټدي چې په اړه کې کوم سمونشته دعا باتې اس کې کوم سمونشته ار کې باتې هغه سلوګ دي چې هغه هم مرته بچيب کې سومنو زين واغه اتو ته د دې د ميداو د پته ساتي انشاء دته د سنکته سټریټ ایډس مارکس دکان نمبر 23 اوف د رحمان پلازا د مینچو جنګيره سوځي کوایټر انورسیو ته هيدي موبایل نمبر 035157124